אז כמו שאתם זוכרים, אנחנו עדיין בספר ישעיהו הנביא, השיעור ה-51. השיעור הקודם שלמדנו היה החלק השני של פרק 46, היום אנחנו מתחילים פרק חדש, פרק מ"ז, או במספרים פרק 47. פרק 47 בישעיהו רק בוא נחזור טיפ טיפה לפרקים הקודמים אלוהים מראה לנו את הכוח שלו את העליונות שלו ואת האפסות של האלילים של העולם אל מול האלוהים היחיד הנורא והגדול שהוא אלוהי ישראל בפרק הקודם אנחנו קראנו את המפלה של אלילי בבל המפלה שלהם, מה זה נקרא מפלה? על נפילה מאוד מאוד גדולה של אלו שבעצם עשויים מאבן ועץ וזהב אבל מה הם יכולים לעשות? כלום, <סיע> <קלום> אפילו את עצמם הם אינם יכולים להרים צריך לקחת אותם בעגלה ממקום למקום <קלום> והם גורמים סבל לאלה שסומכים עליהם אלה שבעצם צריכים לקבל ברכה מהם, הם סובלים מה, מזה שצריך לברך אותם. ולמדנו על זה כל כך יפה, על הדרך שאלוהים מתאר אותם ומתאר את מה שהוא יכול לעשות. בפרק הזה, פרק 47, אלוהים מתאר את המפלה של בבל עצמה. לא של האלילים של בבל, אלא של בבל עצמה. הוא מתאר את הנפילה שלה לאורך כל הפרק. אלוהים בעצם מראה לנו את התוצאה של אלו שהם עוזבים אותו וסומכים על אבן עץ וזהב במקום להסתמך עליו. זה צריך לפתוח את העיניים של אלה שהם מאמינים באלוהים. לדעת מי האלוהים שלכם, אבל מה האלטרנטיבה אם אתם דוחים אותו, אם אתם, הם לא נמצאים עם אלוהים. מה האלטרנטיבה? אין עוד אלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא אלילים. אם זה או אלוהים או אלילים. בואו נתחיל לקרוא. תשימו לב על המילה הראשונה, על הציווי, המילה הראשונה של בבל, שהיא נסמכת על אלילים, בבל הגדולה, אימפריה. בבל שאנשים שהיו מגיעים לשם היו מסתכלים על הבניינים, על הגנים, על כל היופי והעושר והיו... קשה להם היה לנשום מרוב שהמקום היה מדהים אבל המקום הזה היה בנוי על סבל גדול מאוד של עשרות אם לא מאות אלפי אנשים שסבלו מאוד ומתו כדי שהיופי הזה יהיה אלוהים מצווה, מצווה על בבל ואומר לרדי המילה הראשונה מה זה נקרא רדי? מאיפה אפשר לרדת? רק ממקום גבוה, מאיפה שאת חושבת את עצמך, נכון? אלוהים אומר, רדי ושבי על עפר. מה זה נקרא לשבת על עפר מבחינה של התנ״ך? להתאבל, נכון? אתם זוכרים שזה מה שאיוב עשה כשהילדים שלו מתו, הוא ישב על עפר? איוב <תאז> על עפר בתולת בת בבל. שבי לארץ, אין כיסא. כיסא בתנ״ך תמיד זה מקום שאיפה ששולטים. מקום של שליטה. איפה המלך יושב? על הרצפה? לא, המלך יושב על כיסא, כיסא השלטון. מה חברי כנסת אצלנו אוהבים הכי הרבה? מה אתם אומרים? את הכיסא. הכיסא מראה מקום גבוה, מקום שבו בן אדם יש לו סמכות, מקום שבו הוא יכול לצוות, לא מקום שבו מצווים עליך, אלא מקום שממנו אתה מצווה. על כל מי שנמצא בסביבה שלך. אלוהים כאן דרך הנביא, כבר בפסוק הראשון, שם את בבל בפרופורציה הנכונה. שביל הארץ אין כיסא בת כסדים, כי לא תוסיפי לה יקראו לך רכה וענוגה. קחי רכיים, עכשיו הוא מדבר, תשימו לב, מדבר אל בבל, לא כמו אדון, אלא כמו לשפחה. בזמן של התנ״ך מי היה עושה את הקמח? נשים, שפחות שהן היו טוחנות. קחי רכיים ותחני כמח. גלי צמתך חיספי שבל, גלי שוק עברי נהרות. תגל ערוותך גם תראה חרפתך, נקם אקח ולא אפגע אדם. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. פסוק חמש, שבי בדומם ובואי בחושך בת כסדים, כי לא תוסיפי יקראו לך דברת ממלכות. הנפילה של בבל בעצם כאן נמצאת בתקופה של שיא התפארת שלה. בבל עוד לא קיבלה שום מכה מאף אחד, אפילו מלך אשור עוד לא הגיע לבבל, הוא אפילו עוד לא נולד, אתם זוכרים את השיעור שדיברנו על כורש, אבל אלוהים כבר אמר לכורש, אתה תכבוש את בבל. נכון מאוד, אבל גם פה, הנביא אומר פה דברים שאם מישהו מישראל היה לוקח את הספר שלו, כמו נניח לקרוא עיתון של ישראל היום, היה פותח והיה קורא, מה אתה מדבר ככה על בבל? תתארו לכם שהיו ככה מדברים היום על ארצות הברית. אוקיי? Okay. אותו דבר, אימפריה מול אימפריה. בעצם כאן, יש כאן תיאור מאוד מאוד גרוע של משהו שהיום נראה נפלא, שהוא נראה בעיניים של המון אנשים כמשהו עומד, משהו יציב. אבל אלוהים אומר שלך לא יוסיפו לקרוא גברת ממלכות. קצבתי על עמי אלוהים אומר, אני הייתי כועס על העם שלי, חיללתי נחלתי ואתנם בידייך. אתם זוכרים בעצם, תכף אנחנו נגיע גם לשם, אבל אין שום מלך שיכול לעשות שום דבר או שום אימפריה לא יכולה לפגוע בשום דבר של אלוהים אם אלוהים לא מרשה, אם אלוהים לא נותן, ואלוהים אומר להם, אני נתתי אותם ביד שלכם את העם שלי, אני כעסתי עליהם, אבל מה, אני נתתי אותם בידיים שלכם. <עשה> ולא שמת להם רחמים, אלוהים אומר, לא ריחמת עליהם. <עשה> על זקן הכבדת הולך מאוד. <עשה> איך המוסר של בבל היה? מוסר שהוא נוגד את המוסר של אלוהים. המוסר שלהם, של בבל, היה הולך נגד העם של אלוהים. למרות שהוא נתן אותם בידיים שלהם, הוא ציפה להתנהגות אחרת. פסוק שבע, ותאמרי לעולם אהיה גברת עד לא שמת אלה על ליבך לא זכרת אחריתה, וואו <coughs> תקראו את זה בשפה שלכם בעברית זה מאוד טרגדי כאן כתוב, אם עד שלא באמת הפנמת את הדברים לא זכרת אחריתה לא, לא, לא, לא יכולת לדעת מה יהיה הסוף עד שלא תשימי לב לדברים שאני אומר. פסוק שמונה, אנחנו ממשיכים, עכשיו אנחנו נקרא את כל הפרק. ואתה שמעי זאת עדינה, היושבת לבטח, האומרת בלבבה, אני ואפסי עוד, לא אשב אלמנה ולא אדע שכול. אלוהים פונה אל בבל בדיוק בזמן שהיא אומרת את זה. אין חסד גדול יותר מכך. אלוהים כמובן לא חשף את ישעיהו עדיין לבבלים בינתיים זה נשאר אצל עם ישראל ישעיהו לא היה הנביא שנשלח לבבל, נכון? מי, מי היה הנביא הבבלי? ירמיהו, מי, ירמיהו אמר, לא, ירמיהו לא היה בבבל יחזקאל היה בבבל ומי עוד היה? דניאל היה בבבל, נכון? ירמיהו היה בישראל אבל, אבל, זה דבר חשוב מאוד למרות זאת יש כאן, אנחנו יכולים לראות אפשרות לבבלים אחרי, בדיעבד, לדעת מה יהיה הגורל שלהם. ותבונא לך שני אלה רגע אחד, ביום אחד, שכול ואלמון כתומם באו עלייך, ברוב כשפייך, בעוצמת חברייך מאוד. ותבטחי ברעתך, הנה, אתם שמתם לב. בדיוק מה שאמרנו בהתחלה של השיעור, מה זה לפתוח ברעה, ברעה שלך? לפתוח באלילים. אתם בטחתם באלה שגורים לכם רע. אין רואני חוכמתך ודעתך איש ובבתך, ותאמרי בליבך אני ואפסי עוד, רק אני קיימת, רק אני יכולה לעשות. אלו משפטים שרק אלוהים יכול לומר, אין עוד מישהו שיכול לדבר בצורה כזאת, אלא אם כן הוא גאווה מאוד מאוד גדולה. ובאו עלייך רעה לא תדעי שחרה ותפול עלייך הובה לא תאכלי כפרה ותבוא עלייך פתאום שואה לא תדעי. פסוק 12 עמדינא בחברייך וברוב כשפייך באשר יגעת מנעורייך אולי תאכלי הועיל אולי תערוצי נלעט ברוב עצתיך ואז אלוהים פונה ואומר לה יעמדו נא ויושיעוך חוברי שמים החוזים בכוכבים מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך אלה שאת סומכת עליהם אלה שבעצם אמורים לגלות את העתיד שלך אלה שהם אה, לפי מה שאת מאמינה יכולים לעזור לך לדעת מה יהיה בעתיד אלוהים אומר בואו תפתחי בהם בוא נראה איך הם יכולים לעזור לך ואז הוא אומר בפסוק 14 הנה היו כקש אש שרפתם, לא יצילו את נפשם מיד להבה, אין גחלת לחמם, אור לשבת לנגדו. כן היו לך אשר יגעת, סוחריך, מנעוריך, איש לעברו טעו, אין מושיעך. הדרך שאלוהים כאן מדבר אל האימפריה הזאת, שהאימפריה הבבלית הגדולה, אנחנו יודעים שזה כמובן הדרך שאלוהים רוצה לפנות לכל דבר שהוא חושב את עצמו גדול יותר מאלוהים בעולם הזה. אם הדברים האלה שעכשיו אתם קראתם, גם בתרגומים שלכם, נשמעים לכם מאוד מתאימים למה שקורה היום בעולם, זה לא במקרה. זה לא במקרה. מכיוון שבבל של אז, מבחינת המוסר שלה, מבחינת הכיוון שלה, מבחינת הגאווה שלה, היא לא שונה מהבבל של היום, של העולם הזה שאנחנו חיים בו. השיר הזה בעצם, שיר המפלה, אני החלטתי לקרוא לו, שיר המפלה של בבל, השיר הזה מחולק לחמש בתים, אוקיי? בחמש בתים האלה זה סיכום בעצם של הנפילה של בבל. מ-1 עד 4, המלכה העדינה והמפונקת תהפוך לשפחה הכי שפלה. הבית השני, חמש עד 7, השפלתה של השליטה שהתאכזרה מאוד לבני ישראל. בית שלישי, פסוקים 8 עד 10, התיאור של העונש שהיא מקבלת. בית רביעי, פסוקים מ-10 עד 12, החוכמה שלה לא תעזור לה ביום של הצרה. והבית החמישי והאחרון, משלוש עשרה ועד חמש עשרה, הישועה של בבל לא תצמח דווקא מהרועים בכוכבים, מאלה שבעצם פועלים נגד הצורה שאלוהים פועל. אלוהים אף פעם לא ציווה על העם שלו להסתכל בכוכבים ולהגיד מה יהיה בעתיד, אף פעם. האם זה קורה היום ביהדות? כן. כן. לפני שבאתם לפה, ישבתי עם אברהם כשעה. ב -ב -ב. על קצה המזלג אנחנו קראנו דברים מזעזעים. ב -ב -ב. על קצה המזלג, ממש על קצה המזלג, אברהם לא נתן לי להסתכל על דף יותר מאולי מח... שתיים-שלוש שתי, שתי, שתי, שניות, ורק להראות לי, תראה מה כתוב פה, תראה מה כתוב שם, תראה מה כתוב פה, והמון דברים שאנחנו קראנו באמת באמת קשורים לבבל. אתם חושבים שזה סתם שהתלמוד נקרא תלמוד בבלי? למה הוא נקרא תלמוד בבלי? זה התלמוד העיקרי שלומדים ממנו. יש שני סוגי תלמוד, ירושלמי ובבלי. התלמוד הבבלי הוא בעצם התלמוד הנלמד ביותר. ושם בתלמוד הזה מתוארים הרבה מאוד דברים שבעצם אלוהים לא מקבל. ואני אפילו, כן, אפילו לא, לא, לא יתחיל לתאר לכם חלק מהדברים שאנחנו קראנו שהם באמת מזעזעים. כל אדם ש, שקורא בתנ״ך ממש מזעזעים אותו. אבל הנה בוא נחזור עכשיו לשיר שלנו. למה אני אומר שזה שיר? הצורת הכתיבה כמו שאתם רואים פה, אמנם בשפה מאוד פיוטית, מאוד גבוהה של ישעיהו, הדרך של ישעיהו שאנחנו מכירים, איך הוא מדבר, <ש> אה, <ש> הוא מוציא בעצם את מה שאלוהים רוצה לומר בצורה, בשפה מאוד מאוד יפה, אבל הדברים מאוד אה, חשובים וברורים, ואנחנו רואים פה בעצם את המפלה של בבל. אבל בוא לא נשכח, זאת היא נבואה. בזמן שהדברים נאמרים הם עדיין לא קרו, מתי הם קרו? אתם יודעים ש... אה, בבל. בבל היא הייתה בעצם לא סתם עיר או אימפריה, אלא הייתה קשורה דווקא לזה שמלך עליה. המלך של בבל המפורסם ביותר, מהו שמו? נבו... נבוקדנצר. נבוקדנצר, נכון. נבוקדנצר הוא מלך על בבל רוב הזמן שהיא הייתה קיימת, ומבחינתו הוא היה זה שהוציא בעצם את בבל למה שהיא הייתה, הוא הביא אותה למצב הזה. <מדיע> הנבואה הזאת מדהימה, <מדיע> אבל היא <מדיע> גם התגשמה, ודווקא במי התגשמה? <מדיע> התגשמה במלך הזה. <מדיע> כל מה שאנחנו עכשיו קראנו בשיר הזה <מדיע> לא קרה דווקא דו, רק לארץ, אלא קרה דווקא לבן אדם מסוים, <מדיע> מה שאנחנו קראנו <מדיע> <לבן> <מדיע> בשיר הזה. והאיש הזה כמובן נבוקדנצר. זה מביא אותנו, ההתגשמות, הנוף כל כך יפה והמדהימה הזאת, לפרק ארבע בספר דניאל. הפרק הזה מתאר את ישעיהו פרק ארבעים ושבע בצורה מדהימה. אתם יכולים לראות הקבלה מאוד מאוד יפה בין הפרק הארבעים ושבעה לפרק הרביעי בדניאל, אחד לאחד, ואנחנו תכף נראה איך זה קרה. שימו לב איך בבל מתחילה, בבל מתחילה בצורה הזאת, דניאל 4-1-2, נבוקדנצר פה מדבר כמו מה? כמו, אמפר, כמו אמפרו, כמו קיסר, ואומר אני, נבוקדנצר, שלו הייתי בביתי ורענן בהיכלי, ואז הוא רואה משהו. החלום השני שהוא רואה, אתם זוכרים את החלום הראשון? איפה זה, איזה פרק זה? אוקיי. Ah, okay. <laughs> הפרק השני, נכון, הפרק השני, <אח> המלך קיבל חלום מדהים, <אח> אנחנו לא נתעכב על החלום הזה, אבל הוא ראה בחלום שלו פסל מאוד גדול, פשוט את זה אחר, אחר כך, הוא גילה, כי לפני זה הוא אפילו לא זכר על מה הוא חלם. <אח> אבל כאן, תשימו לב, <אח> הוא גם חולם חלום מפחיד. <אח> קרה לכם כשחלמתם בזמן האחרון חלום <אח> מפחיד? תדברי עם דניאל, הוא יעזור לך. אוקיי, אז אנחנו רואים פה שהמלך חולם חלום שהפחיד אותו. הרהוריי על משכבי וחזיונות ראשי הבהילוני. בפעם הראשונה, בפסוק הראשון, המלך בבל מחייך, טוב לו, רענן, הכל בסדר, אבל פתאום מגיעה צרה. חדשה וגם האמת מוכרת. המלך לא כל כך שלו ולא כל כך רענן, משהו נורא קורה, ואז הוא מקבל את החלום, החלום הזה, מגיע אליו. כמו שתחשבו על זה פתאום, המגילה של ישעיהו מאות שנים ככה עוברת לה ועוברת ועוברת ועוברת ונוחתת כמו בתוך חלום בחיים של נבוקדנצר. היא לא נופלת בחיים של אף אחד אחר. היא לא פוגעת בשום מטרה אחרת. ממרחק ההיסטוריה היא עוברת מאות שנים, מאות שנים עד שנוחתת בתוך חלום של זה שהיה צריך לקבל את הנבואה הזאת. איזה דבר מדהים. ויהיה חלום שהפחידני הרהורי על משקבי וחזיונות ראשי והלוני. פסוק שלוש, אז ציוויתי שיביאו לפניי. עכשיו, על מי הוא סומך? את חכמי בבל, כדי שיגידו לי את פתרון חלומי. אז באו החרטומים, האשפים, הקסדים והקוסמים, וסיפרתי להם את החלום, אך הם לא הודיעו לי את הפתרון של החלום. אוקיי, yeah. okay, עכשיו אנחנו רואים כאן שהמלך פונה לאנשים שהם היו אמורים לעזור לו. Yeah. הם מקבלים משכורת, נכון? Yeah. לא סתם משכורת. Yeah. לעבוד בשביל המלך זה לעבוד בשביל הבוס הגדול ביותר, נכון? משכורת ותנאים וחופשות ומה שאתם לא רוצים. הגיע הרגע, המלך אומר, הרבה זמן לא יכולתם לעזור לי, בבקשה. אני אספר לכם את החלום ואתם תספרו לי מה הפתרון של החלום. פייר? פייר. אפילו יותר קל מהחלום הראשון, למה? כי בחלום הראשון מה הוא ביקש מהם לעשות? בחלום הראשון שהוא קיבל, הוא ביקש מהם לספר לו את החלום וגם את הפתרון. והם אמרו לו, אף אחד לא יכול לעשות את זה, תגיד לנו את החלום, אנחנו נספר לך את הפתרון. ועכשיו המלך עושה את מה שבעצם הם תמיד היו צריכים לעשות בשבילו. <מח> מה? <מח> הוא מבקש מהם לספר לו מה הפתרון <מח> של החלום. <מח> ואז, למרות שהוא מספר להם את החלום, הם לא עוזרים לו. <מח> כמו שקרה בפרק השני, אנחנו רואים שהם לא מצליחים לעזור. אז השאלה בעצם כזאת: למה אתם חושבים, הרי זה היה המקצוע שלהם, למה אתם חושבים שהם לא מצליחים אה, לספר לו את הפתרון? הרי כל אחד, פתרון לחלום, זה לא מסובך כמו לספר לבן אדם על מה הוא חלם, נכון? הם יכולים לחשוב על כל מיני דברים, אבל הם לא מצליחים אפילו לספר לו דבר אחד על החלום הזה. אנחנו, עוד מעט אנחנו נגלה למה באמת הם לא רצו לספר למלך את הפתרון של החלום, אבל כאן אנחנו רואים בעצם שהחכמים של בבל הם לא מסוגלים לספק את הסחורה, הם פונים במילים אחרות לכתובת הלא נכונה. מי נתן את החלום למלך, לפי מה שאנחנו מאמינים ויודעים? אלוהים, נכון? האם החכמים של בבל עובדים את אלוהי ישראל? לא. לכן הם בעצם פונים לכתובת הלא נכונה. הם לא פונים לכתובת של זה שנתן את החלום, הם פונים לכתובת הלא נכונה. הם פונים לכתובת של אלה שלא היה להם שום קשר עם החלום הזה, ולא פלא שהם לא מקבלים את הפתרון. מה שבעצם האלה, הם מחזיקים ברעיונות דתיים. אם יהיה לכם איזשהו מפגש עם בן אדם שיש לו הרבה שאלות לגבי, לגבי החיים, לגבי דברים של אלוהים, אבל אתם רואים שהוא בן אדם אבוד לחלוטין, <אז> הוא כנראה מחזיק ברעיונות דתיים שהמקור שלהם הוא לא מאלוהים. לכן אנחנו לא יכולים לספק פתרון מאלוהים למשהו שהוא איננו מאלוהים. אם, אם אנשים היום סומכים על קריאה בכף היד, <מח> אולי שמעתם על זה, או קריאה בקפה, <מח> או קריאה ב... אני לא יודע מה, <מח> האם אנחנו יכולים לתת <מח> להם תשובות <מח> מהכתובים? קמיע. <מח> או בקמעות? <מח> את התשובות הם יקבלו <מח> מהמקור של הדבר הזה. <מח> והמקור של הדבר הזה הוא איננו אלוהים. <מח> אנשים, המון אנשים, <מח> אני מכיר אותם באופן אישי, הם מפקפקים במה שאלוהים אומר, מכיוון שהמקור של המידע שלהם הוא איננו ממנו. יש הרבה אנשים שיכולים להגיד, אני יודע שזה לא מה שהתנ״ך אומר, אבל זה חשוב למשפחה שלי. זה חשוב לנו. אנחנו כבר מסורת של שנים, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. אפילו שזה לא כתוב בתנ״ך, זה חשוב לנו. אני מאוד מקווה שמי ששומע גם את ההקלטה הזאת וגם כולנו כאן, שאנחנו נלמד מהטעויות של המלך נבוקדנצר. הוא הסתמך על המסורת והמנהגים הבבלים. הוא מסתכל מסביב ואומר, מה? איזה ארמון גדול יש לי? איזה משרתים יש לי? איזה חיים יש לי? מה, כל זה טעות? איך זה יכול להיות שהחיים שלי הם כל כך נפלאים ובעצם אני חי חיים שהם לא נכונים? אומרים, סליחה, אתה תמשיך עם החיים הדתיים שלך, אבל אני אמשיך עם החיים הדתיים שלי. זאת האמת שלך, אבל זאת האמת שלי. אתם יודעים כמה פעמים בשבוע אני שומע את זה? המון פעמים. העניין הוא, זה לא איך החיים שלך נראים בעיניים שלך. אלא איך החיים שלך נראים בעיניים שלו, ואיזה קנה מידה ו... יש לחיים שלך בעיניים של אלוהים. Mm -hmm. אנחנו לא מדידים את החיים שלנו על פי הנעימות שלהם, yeah. נכון? אם yeah. נעים לי, סימן שאני בדרך הנכונה. Yeah. ככה זה, מה אתם אומרים? Yeah. האם yeah. יש yeah. אנשים קרובים לכם בחיים שלכם, אולי ילדים, אולי אחים, אולי yeah. לא יודע מי, שהם אומר... yeah. אומרים שטוב yeah. yeah. להם. החיים שלהם נפלאים, הם לא רוצים חיים אחרים, למה? כי נעים להם והם לא רוצים לשנות את החיים כאן אנחנו רואים שבעצם יש מצב שאנחנו יכולים ללכת לאיבוד אם אנחנו ניתן לטעויות רבות מדי להנחות את החיים שלנו וזה קורה, יום יבוא והטעויות ישכנעו אותנו להאמין לשקרים וזה מה שקרה למלך נבוכדנצר אמרנו, מישעיהו מי <מח> הגיעה האמת הגדולה על בבל, על המלך עצמו, על מר בבל אפשר לקרוא לו, מר בבל <מח> הוא קיבל חלום, משהו שנוגד לגמרי את החיים שלו, אבל לחלוטין, <מח> משהו שבכלל רחוק מאוד מהחיים האמיתיים שלו, ולכן זה מאוד מפחיד אותו. פסוק <מח> חמש, ואז אלוהים נכנס אל תוך החיים שלו. וייכנס אליי אחרון דניאל אשר שמו בלשצר כשם אלוהי אתם שמים לב איזה שם הוא נתנו לדניאל? שם בבלי, שם של אל בבלי, לא סתם שם בבלי איש אשר רוח אלוהי קודש בו אז דניאל נכנס אל המלך כדי לגלות את הפתרון לחלום שחלה אבל המלך עדיין מתייחס לדניאל כמו שמי ששייך לדת בבל אוקיי? Okay, הוא משייך אותו לדת הזאת. <coughs> המלך לא נותן את הכבוד לאלוהים, אלא נותן את הכבוד לאלילים. <coughs> <coughs> ואז הוא אומר, ואספר <coughs> לו את חלומי. בלשצר, רב החרטומים, <coughs> איך, איך הוא פונה אליו? <coughs> רב החרטומים, נכון? מה זה חרטום? <coughs> חרטום זה אה, חכם בבלי, כמו, <coughs> כמו רב... של יהודים או פסטור של יהודים, זה חכם של בבלים, בן אדם שיש לו אפשרות כאילו לתת פתרונות רוחניים, אוקיי? ואז הוא אומר לו, יודע אני כי רוח אלוהי קודש בך וכל סתום לא יקשה עליך, זאת חזות החלום שראיתי, אמור לי את פתרונה. אתם יודעים שדניאל נכנס למלך מנקודת מוצא של ישראלי, של בן אדם שהוא נחטף, של עבד. כמה שנים דניאל היה בבבל? היה שם שנים רבות, כל החיים שלו כמעט, נכון? כל השנים האלה, דניאל היה יכול להגיד את עצמו, מה אני עושה פה בכלל במקום הזה? מה, מה אתה מביא אותי בכלל למקום? הוא יכול לפתח רגשות של מרירות וכעס על אלוהים. אלוהים, הוא יכול היה נגיד לומר, אם אלוהים אוהב אותי, למה הוא הרשע שאני אהיה אחראי על חרטומים ומחשפים וגויים ומוקף בכל התועבות של בבל כל כך הרבה שנים? אבל זה גם חשוב שאנחנו נזכור וגם נוכל לומר לאלה שקרובים אלינו אם הם חושבים ככה לאלוהים יש תוכנית אוקיי, יש, ויש מטרה ותכלית גם אם זה אומר שצריך לשרת את אלוהים במקום שלא נראה לך אנחנו רק דיברנו על זה קודם פחות או יותר, אבל אם אנחנו נמצאים במקום שלא נעים לנו, מקום שאנחנו לא רואים שיש היגיון, למה אני נמצא פה בכלל? בחיים של דניאל אנחנו יכולים לראות שאף אחד לא רוצה להיות בבבל, מוקף בכל התועבות, מוקף בכל הבלאגנים האלה, אבל איזה תכלית יש לו, ואיך אלוהים יכול להשתמש בו כדי להיות ברכה גם לאנשים שאין להם בכלל שום קשר איתו. ברכה מאוד מאוד גדולה. דניאל שמר על היחסים שלו עם אלוהים למרות כל השנים שעבר בשבי הבבלי, וזה מאוד מאוד חשוב, שהיחסים שלנו עם אלוהים לא יתקלקלו אם הם לא נעימים. מה יקרה מחר אם את, אם את uh, נכנסת לבית סוהר? את מאבדת את הקשר שלך עם אלוהים? <תאז> זאת אומרת, לא רוצה שום דבר איתך? <תאז> מה אני עושה פה? <תאז> אני לא רוצה להיות איתך יותר, או שאתה מוציא אותי מבית סוהר? או שאני לא רוצה ללכת שום דבר איתך. אתם חושבים שזה מצב שהוא לא הגיוני? אבל אנחנו רואים ביחסים של, קחו לדוגמה את יוסף. איך קוראים לו ביהדות? יוסף ה... יוסף ה... איך? נכון, ככה קוראים לו ביהדות. למה קוראים לו יוסף הצדיק? כי בעצם בחיים של יוסף לא מוצאים שום דבר רע ביחסים שלו עם אלוהים. האם הוא עבר סבל? כמובן. לקחו אותו מהבית של ההורים שלו, היה עבד במצרים, היה בבית סוהר, עברו עליו חיים מאוד מאוד לא נעימים, אבל הוא לא איבד את הקשר שלו עם אלוהים, וגם לא היה כמה ניסיונות עם חלומות, נכון? אנחנו רואים שאלוהים יכול להשתמש בצורה מאוד מאוד יפה עם אלו שסומכים עליו. ואז אנחנו קוראים את החלום. על משכבי ראיתי את חזיונות ראשי. תראו איך הוא זוכר את החלום לבוקדנצר בצורה ברורה והנה אילן באמצע הארץ אשר רב גובהו ויגדל האילן ויחזק וגובהו הגיע עד השמיים הוא נראה עד קצה הארץ איך בבלה הייתה נראתה? בדיוק כמו העץ הזה עפיו ישים ופריו רב בזמן שאני קורא את זה תזכרו את מה שאנחנו קראנו בפרק 47 בישעיהו אוקיי? זה חלום שהוא ממש מקביל לנבואה הזאת של פרק 47 <אף, ‫אף יפים ופריו רב, ‫ויהי בו חסו חיות השדה, ‫ובענפיו שכן עוף השמיים, ‫וממנו ניזון כל בשר. ‫אז החלום הזה של המלך ‫מתחיל בעט ענקי. ‫איזה גודל? קוסמי. ‫הראש של העץ, לאן מגיע? ‫עד השמיים. העץ הזה מעניק מחסה לחיות הארץ ולציפורים והוא מהווה מקור מזון לכל מי שנמצא תחתו, תחתיו. סליחה. התיאור הזה של העץ יש לו הרבה סיפורים גם בפולקלור וסיפורים של עמים <coughs> אבל גם סיפורים שקשורים לא רק לעץ אלא לצורה מסוימת שהעץ הזה מראה לכם, אוקיי? Uh, הסיפורים, כל הסיפורים האלה, המקור שלהם הוא מבבל. Mm -hmm. כל סיפורי העמים האלה שמתאימים לחלום הזה הגיעו מבבל, וזה בעצם מודל uh, <תובת> מהטבע <תובת> למגדל <תובת> בבל, אוקיי? Okay? שמעתם על מגדלים, <תובת> מגדלי בבל? <תובת> אז זה המודל מהטבע, <תובת> ולמגדלים האלה, <תובת> רק בשביל הידע הכללי שלכם, קוראים להם זיגורת, אוקיי? <תובת> okay? זה הצורה של המגדלים. השם שלהם זה זיגורת זה סוג של מגדל שהקימו אז בתקופה ההיא, הצורה שלו הייתה בסיס מאוד מאוד רחב שהולך ונעשה צר יותר ככל שהוא עולה לשמיים. זה היום בארכיאולוגיה, אתם יכולים למצוא את זה בכל מיני מקומות, בערים עתיקות שגילו אותם, שם יש את הצורה הזאת של המגדלים. שנקרא זיגורת. היום גם האדריכלות המודרנית גם עוסקת בזה. אתם יכולים למצוא מקומות בעולם שמאוד מאוד דומים למבנה הזה שנקרא זיגורת. אפילו גבעת הקפיטול בארצות הברית היא עצמה נראית כמו זיגורת. המקור שלה, כמו שאמרנו, זה בעצם המפעל שנקרא עולם. שנקרא אימפריה, שנקרא גאווה. Okay. מה לעשות? Okay. זה מתחיל מהבסיס. הבסיס okay. מאוד מאוד רחב, okay. ולאן בן אדם רוצה okay. להגיע? לשמיים. Okay. Okay. תקראו את פרק 11 okay. ב... Okay. ב... ב... בראשית, שם אתם תקראו את הסיפור על מגדל בבל, okay. מה היה המטרה שלהם? Okay. Okay. נכון. הם לא רצו לפוץ okay. בכל הארץ, הם רצו... להגיע לשמיים. אז זה באמת הסיפור הזה. Okay. המטרה של הבנייה הזאת הייתה מטרה פולחנית. מה זה פולחנית? זה דתית, לסגוד, ובעצם המטרה הייתה להנציח okay. את השליט, okay. לעשות את השליט שיהיה לנצח. Okay. וכאן okay. אנחנו רואים שבעצם גם מגדל בבל, okay. uh, בנו אותו, מתי בנו אותו? אחרי מה? אחרי המה? Okay. אחרי המבול, okay. נכון? וזה בעצם הייתה המטרה כדי לתת לאלה ששולטים לברוח במידה ואלוהים יביא עוד פעם מבול אחד, אז הם יוכלו להגיע למקומות גבוהים ולהישאר בחיים, אוקיי? Okay? <coughs> <coughs> ירמיהו כז חמש עד שבע, שימו לב, <coughs> למלך הזה נבוקדנטר הייתה, הייתה לו בעיה של אגו. <coughs> <coughs> uh, המלך השתעשע ברעיון שהגורל של האנושות ביד שלו. <מכיו> מכיוון שאלוהים ידע שלמוקדנצר יש בעיה עם אגו, הוא נתן לו שני חלומות על עצמו. <מכיו> אתם שמים לב, שני חלומות עליו. בירמיהו 27, 5 עד 7 כתוב, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, אלוהים אומר, <מכיו> בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה ונתתיה לאשר ישר בעיניי. ועתה אנוכי, תשימו לב בפסוק שש, הוא מדבר על נבוקדנצר ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוקדנצר מלך בבל עבדי, העבד שלי וגם את חיית השדה נתתי לו לעבדו ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו עד בועט ארצו גם הוא ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים כל מה שהיה לנבוקדנצר אם הוא היה הייתה לו אפשרות לקרוא את זה לפני, הוא היה, יכול לקרוא שהדבר הזה שהוא הגיע אליו, כל ההישגים שלו, כבר אלוהים אמר שזה יקרה הרבה הרבה שנים לפני שנבוקדנצר בכלל נולד. <coughs> אלוהים נותן לו את כל מה שיש לו. <coughs> אלוהים משתמש בכל מיני סמלים כדי לתקשר עם המלך. אלוהים בא אליו בחלום עם סמלים פגנים כדי לדבר איתו. אלוהים מוכן לדבר בכל שפה ולהשתמש בכל סמל ולא משנה מה המשמעות כדי להגיע לאלו שהם בעצם דפוסים בתרבות ובמסורת המנהגים האנושיים. אלוהים פונה אליו לא עם המילים של ישעיהו, נכון? הוא לא חוזר על המילים של הנבואה שקראנו עליה בפרק 47 איך הוא פונה אליו? עם מה שהמלך כבר מכיר, עם מה שהמלך כבר יודע, הוא רוצה את הלב של המלך. אלוהים לא משתמש איתו בדימויים יהודיים, הוא לא מדבר לנבוקדנטר כמו יהודי, נכון? הוא מדבר אליו כמו בבלי. המפענח של החלום, מי זה המפענח? דניאל, נכון? דניאל לא היה, לא היה בבלי, הוא היה, הוא היה יהודי. ולמרות זאת, למרות זאת הוא מקבל חלום, שהחלום מיועד למישהו שהוא בבלי. חייו של דניאל כבר מוקדשים לאלוהים, ואין צורך לדבר ש... בשפה שתהיה מוכרת לדניאל. אלוהים מנסה לעשות הכל כדי להשיג את מלך בבל. האם לאלוהים יש את היכולת והרצון לתקשר עם כל התרבויות בעולם? כמובן שכן. כמובן, יש כל כך הרבה סוגים של תרבויות האם אנחנו יכולים לדבר עם כולם? אנחנו חייבים לדבר עם כולם. לא כל בן אדם שאנחנו פוגשים, אנחנו יכולים לבוא אליו עם ספר ישעיהו, ולהתחיל לדבר אליו עם ספר ישעיהו, הוא יעשה ככה, ויגיד מה אתה רוצה ממני. אבל אנחנו רואים כאן שלכל בן אדם אפשר להגיע אליו, וזה לא משנה אם הוא מלך בבלי, או אה, מוסלמי, או בודהיסטי, או לא משנה מה. אלוהים <coughs> בעצם רוצה להתייחס לכל בן אדם בעולם. <מח> בקריאה הראשונית של החלום, עכשיו אנחנו נבין למה החרטומים לא באו לספר לו. <מח> המלך לא ביקש שהם יגלו לו על מה אמרנו, זה דווקא בעצם היה יכול להיות טוב בשבילם, <מח> אבל הם לא עשו את זה. <מח> ולמה הם לא עשו את זה, אנחנו תכף נגלה. רגע, <מח> אוקיי. אוקיי, okay. עכשיו, אם עכשיו אתם תקראו מפסוק 12, אתם תבינו למה החרטומים של בבל לא באו לספר למלך את הפתרון. פסוק 12, עיקר שורשיו בארץ השאירו כבול באיסור ברזל ונחושת ותשע השדה, מיטל השמיים מירטב ועם החיות יהיה חלקו. החלום היה יותר מדי ברור שמדובר עליו. היותר מדי ברור שמדובר על המלך. כשהמלך סיפר להם את החלום, הם לא היה להם את האומץ לבוא ולהגיד לו זה אתה. ומה זה אומר זה אתה? בואו נמשיך לקרוא. לב אדם ישתנה בו ולב חיה יינתן לו. הייתם עובדים אצל המלך ובאים ואומרים לו, תשמע לבוקדנצר אתה תהיה כמו פרה. אתם חושבים שהמלך היה אומר, אה נחמד מאוד, אני אהיה כמו פרה. אוקיי, תמשיכו לתאר לי את החלום ובואו נראה. שבעה עידן ועידנים יעברו עליו בגזירת מלאכים נחרץ המעשה למען ידע כל חי כי שולט האל העליון בממלכת בן האדם. בקיצור, התיאור של החלום הזה היה יותר מדי כבד על החרטומים כדי לבוא ולהגיד אותו למלך. תשימו לב גם מה דניאל אומר למלך ‫אז השתומם דניאל אשר שמו היה בלשצר, ‫שעה קלה ומחשבותיו הבהילו. ‫האם קל לדניאל לספר לו ‫את הפתרון של החלום? ‫כמובן שלא. ‫האם הפתרון של החלום ‫זה חדשות טובות לנבוקדנצר? ‫זה אפשר להגיד חלום רע מאוד ‫שהפתרון שלו יכול לגרום למלך ‫להיות קצת עצבני. אז הח... החלום הזה מביא בעצם חדשות למלך, ואתם יודעים, בזמן ההוא, מי שהיה מביא חדשות רעות, העתיד שלו היה בעצם דומה מאוד לחדשות שהוא הביא, אוקיי? Yeah. Okay? מאוד מאוד דומה. Yeah. Uh, יש איזה סיפור גם uh, על דוד המלך, אתם זוכרים, שבא איזה מישהו לבשר לו שה... ששאול מת yeah. וגם הילדים שלו נפטרו והכול, והוא חשב שהוא מביא בשורה טובה. מה קרה לאיש הזה? דוד אמר עכשיו, דמך בראשך. אתה הבאת את החדשות האלה, אז אתה תמות. ובאמת הרגו את זה שהביא את הבשורה הזאת. אז בעצם אם אתה מביא חדשות רעות, אתה מקבל את היחס בהתאם לחדשות שהבאת. אז דניאל, לא פלא שהוא גם קצת חושש לספר למלך. כמובן החרטומים לא רצו לספר למלך את החלום, אפילו שכנראה שידעו שזה מדבר עליו. ויען המלך ויאמר בלשצר אל יבהלוך החלום ופתרונו, וים בשצר ויאמר, אדוני, כבר הוא מתחיל בדיפלומטיה, דניאל היה דיפלומט לא קטן, והוא אמר למלך, יהיה החלום הזה על שונאיך ופתרונו על יריביך. כבר הוא מתחיל, הוא מתחיל בדיפלומטיה, הוא אומר, אני מבחינתי, מה שאני עומד להגיד לך, שהדברים האלה יפלו על האויבים שלך, על אלה ששונאים אותך, לא עליך, אוקיי? אבל הוא מגלה למלך. <שמע> ביען המלך ביאמר בלשצר אל יבהלוך החלום ופתרונו. זה אנחנו כבר קראנו. בואו בוא נגיד כמה מילים על בבל, על נבוגדנצר ועל מה שהוא חשב על עצמו. הוא שלט 43 שנים על בבל, שבבל הייתה קיימת רק 66 שנים, אוקיי? <שמע> אז תחשבו כמה זמן מתוך זה, <שמע> מתוך... כל השנים של בבל, מלך בבל, נבוקדנצר. כל שאר החלקים של הפסל שאנחנו למדנו עליו בפרק ב', מדברים על ממלכות, על הראש, על מי מדובר? נבוקדנצר. ראש הזהב, הוא אמר לו, זה אתה. אתה ראש הזהב. <laughs> אז בעצם נבוקדנצר הוא מר בבל. הוא מלך רוב הזמן והוא רצה למלוך, לכמה זמן אתם חושבים המלך הזה רצה למלוך? לעולם. לעולם, נכון. תשימו לב על כתובת שנמצאה באחד מהבניינים שבנה המלך, אחד מהבניינים הרבים, מצאו, זה כתובת ארכיאולוגית שמצאו, זה מה שהוא אומר, המלומד יקרא שוב ושוב על כל עלילותיי, מה זה עלילותיי? כל מה שאני עשיתי, אשר הוקדשו לי. וראוי שייתן המלומד את דעתו ואת מחשבותיו על ההלל המגיע לי, הלל שמגיע לי מהאלים, זה מה שהוא אומר. הו מורדוק, ככה הוא אומר, הו מורדוק אדון האלים, בוראי האלוהי, מי ייתן ומעשי יוצדקו לפניך ומי ייתן ויימשכו <מיכים> לכמה זמן? <אז> לעד. לעד, okay. אוקיי. אז התפילה שלו, הוא לא מתפלל לאלוהי ישראל, הוא מתפלל למורדוק, והוא בעצם מתפלל ש... המעשים שהוא עשה על כל מה שהוא עשה בבבל יימשך לנצח. אז למרות האישיות הססגונית וההתלהבות הגדולה שלו מעצמו ומהאימפריה הבבלית, יש גם צד אפל בהצלחה שלו. כמו שאנחנו אמרנו, כל ההצלחה הזאת עלתה, הייתה מבוססת על סבל של אחרים. הכל. אם ראיתם איזה בניין יפה בבבל תשאלו את מנהלי העבודה כמה אנשים שילמו בחיים שלהם כדי שהבניין הזה יעמוד. אז הם רואים את כל הגנים היפים האלה? תשאלו את כל הגננים האחראים שם כמה אנשים מתו כדי שכל העצים האלה היפים יוכלו לעמוד שם. אז בעצם הרבה הרבה אנשים סבלו כל כך כתוצאה מהשאיפות ומהגאווה הגדולה של מלך בבל. למלך בבל, לבוקדנצר, לא היה אכפת מזכויות אדם ולכן הוא הגיע בעצם למעמד שלו על הגב של הרבה מאוד מאוד אנשים. הפתרון של החלום, אנחנו לא נקרא את הכל מכיוון שאין לנו מספיק זמן, אבל בעיקרון דניאל מספר לו שהוא יורד מהגובה שלו כמו שקראנו בספר ישעיהו. אתם חושבים שדניאל הכיר את ספר ישעיהו? אני בטוח שהוא הכיר, הוא הכיר גם את ספר ירמיהו, אנחנו אפילו קוראים שהוא למד מספר ירמיהו, אוקיי? ולכן אנחנו רואים שהוא יכול לתאר למלך הבבלי את מה שישעיהו הנביא בעצם אמר. יטרידוך מקרב בני אדם ועם חיית השדה איימה דורך, כבקר יאכילוך עשב ומיטה לשמיים תירתב ושבעה עידנים, זאת אומרת שבע שנים, יעברו עליך עד שתכיר כי האל העליון שולט בממלכת בני אדם ואשר הוא חפץ יתננה. אז החלום על האילן הענק בא לנבוקדנצר בשיא של ההצלחה שלו. אתם יודעים שאחד הדברים של החרטומים היה קשה לחיות איתו זה העובדה שאיך זה יכול להיות שבן אדם שכל כך מצליח בעצם יקבל קללה כל כך גדולה. זה לא מסתדר להם עם זה בכלל. גם ביהדות זה היה מאוד מאוד מקובל, אפילו בזמן של ישועה. מי שהיה עני, היה נחשב לבן אדם שהיה עליו קללה. זאת אומרת, זה לא היה נחשב לאיזשהו משהו שאתה צריך להתגאות בו, להפך. אבל אם מה אם אתה עשיר? אם אתה עשיר, סימן שאלוהים מכבד אותך. סימן שיש לך אה, הרבה ברכות. כל הקונספציה הזאת של עשיר וטוב לו, עני ורע לו, היה מאוד מאוד מוטעה, ומאיפה הגיע? מבבל, וזה הגיע מבבל. מה זה? וגם היום כמובן זה ככה. אז כמובן שחכמי בבל לא יכלו לגשר בין שני הנקודות האלה, איך זה יכול להיות שלמלך כזה יהיה תחת קללה של האלים? האמת היא שכל אחד מהם היה מתחלף איתו בשמחה, נכון? כל אחד מהבבלים היו שמחים מאוד להתחלף עם המלך. אז הפירוש הזה שאנחנו קראנו ש... שדניאל נתן <ש> הוא <ש> היה לפי הכללים של הדת הבבלית בלי היגיון בכלל. הפתרון הזה היה בלי היגיון לחלוטין. Uh, הסיפור שלנו שלמדנו היום, uh, אנחנו לא יכולים עכשיו לגמור את כל הסיפור הזה, אבל uh, בסופו של דבר המלך הבבלי uh, גילה uh, שהדברים האלה באמת באמת קרו אחרי שנה שהוא קיבל, uh, שנה שלמה הייתה צריכה לעבור עד שהוא, אני פשוט לא אספיק לעשות את הכל, יש לי כאן כל כך הרבה, אבל במשך הזמן הזה, איפה זה? אחרי שנה. או, oh, הנה. דניאל ארבע עשרים הכל בא על המלך נבוקדנצר. מקץ שנים עשר חודשים, מהלך היה בעליית ההיכל למלוכה אשר בבבל. Okay. אוקיי? <אז> כל מה שהיה אמור לקרות באמת בסופו של דבר קרה. אבל אחרי כמה זמן? <אז> אחרי שנה. <אז> אלוהים נתן לו כמה זמן? שנה שלמה. כדי מה? <אז> כדי לחזור בתשובה <אז> וכדי <אז> לשנות את הדרך שלו. זה לא היה, החלום היה כמו מנורת אזהרה אדומה, זה מה שעומד לקרות לך, אבל המלך שכח את הכל, הוא חי בדיוק כמו שהוא רצה. הכל בא על המלך מקץ 12 חודשים, מהלך היה בעליית היכל המלוכה אשר בבבל, ויען המלך ויאמר, האיזו בבל הגדולה אשר אני בניתיה להיות בית מלוכה, ברוב כוחי עשיתי זאת ולכבוד תפארתי. אלוהים מעדיף לשנות אותנו כשאנחנו במצב של שגשוג, כשאנחנו במצב טוב. אלוהים מעדיף לשנות אותנו כשאנחנו עדיין בריאים, נכון? אלוהים רוצה לעשות לנו שינוי בחיים. אלוהים מעדיף הרבה יותר לשנות אותנו כשאנחנו עדיין שמחים מאשר עצובים. אבל בכל מקרה אלוהים מאוד רוצה לתת לכל אדם מקסימום הזדמנות להשתנות. דרך החיים שלמדנו היום של נבוקדנצר, וזה לסיכום, אנחנו יכולים לגלות שיש דברים שאנחנו יכולים לדעת אותם, אבל זה לא מספיק. הוא קיבל חלום, הוא קיבל פתרון, הוא קיבל ידע, אבל זה לא היה מספיק. מה לדעתכם היה חסר לו? אם אלוהים נותן לכם, נותן לכם גם את הידע, גם את הכלים, את כל הדברים, יש לכם אותם, פה בידיים. מה חסר? ליישם את זה, נכון? להביא את זה לכלל מעשה. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, יש לך את כל הכלים לעשות את זה, עכשיו הגיע הזמן לעשות את זה, וזה ההבדל. ונבוקדנצר למד את זה בדרך הקשה. הוא הפך להיות כמו פרה, הוא אכל מהרצפה, הוא היה השפל הכי גדול, אתם זוכרים מה הפסוק הראשון בישעיהו אמר לבבל, רדי שבי על הרצפה, נכון? Sorta... בדיוק זה מה שקרה למלך, למלך בבלי הזה. השאלוהים ייתן לנו את הידע הזה שאנחנו למדנו היום, לא רק להיות שומעים, אלא עושים את מה שהוא אומר. והרבה הרבה ברכות, אמן. אמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך הבא לשיעור ה-47 בספר ישעיהו. כשאבא יכולנו לראות את הדרך שאתה פועל בעולם, למרות שזה היה מאות שנים, אבא, לפני שהחלום של נבוקדנצר היה, אתה רצית לתת לו, אבא, את האינפורמציה הזאת, ונתת לו אותה בצורה של חלום. אנחנו מבקשים, אבא, שגם בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נוכל, אבא, לקבל ממך את כל הכלים, לא רק כדי לדעת שאנחנו צריכים ללכת בדרך הנכונה, אלא כדי באמת לעשות את זה וללכת בדרך הזאת. תברך אותנו, תברך אבא את כל ההחלטות שאנחנו נקבל בחיים. אני שם לפניך, אבא, את כל חברי הקהילה, את היקירים, את כל חברי המשפחות שלהם, ואנחנו מבקשים שאתה ברוח שלך, תעבוד ברוח הקודש, בלב של כל אחד, כדי שאנחנו... בסופו של דבר, נלך בדרך שלך ונעשה את הרצון שלך. וכל אלה שחולים, עוד פעם, אנחנו אבא, מביאים אותם לפ... לפניך, שמים אותם אבא בידיים שלך, אנחנו יודעים שאתה שומע את התפילות שלנו, ועונה לתפילות שלנו. בשביל כל אלה אבא שהולכים לדרך הלא נכונה, וכל אלה אבא שהם סובלים מכל מיני מחלות שונות ומשונות, דבריך אבא, את כל... כל מה שאנחנו נעשה, כדי שאנחנו באמת נהיה ברכה בחיים שלהם. לברך את הקהילה שלך, את העבודה שלנו פה בישראל, את כל מי שהשתתף גם היום, אבא, באספה הזאת, ושכולנו, אבא, נעבוד אותך ברוח וגם באמת. את זה אנחנו מבקשים, למען השם שלך, השם של ישוע המשיח, אמן.